Salme 76 Til dirigenten, på strenginstrumenter, en sang med musikkledsagelse, av Asaf, en salme. Gud er kjent i juda. I Israel er hans navn stort. Og hans hytte viser seg å i Salem, og hans bolig på Sion. Der brøt han buens flammende piler, skjolde og sverde og striden. Du er omhyllet av lys, mer majestetisk enn rovfjellene. De som er sterke i hjertet er blitt plundret. De har slumret inn i sin søvn, og ingen av alle de tappere menn har funnet sine hender. Ved din refselse, Jakobs Gud, har både vognstyreren og hesten falt i dyp søvn. Du, fryktinngytende er du, og hvem kan bli stående framfor dig i betraktning av din vredestyrke? Fra himmelen lot du rettstvisten bli hørt. Jorden fryktet og holdt sig stille, da Gud reiste sig til dom for å frelse alle de saktmodige på jorden. For menneskers voldsomme harme, den skal prise dig. Resten av den voldsomme harme skal du binde om dig. Avlegg løfter og innfri dem overfor Jehova deres Gud, alle dere som er omkring ham, la dem komme med en gave i frykt. Han skal ydmyke lederes ånd. Fryktinnytene er han for jordens konger.»